Хто бродить під склепінням темним, В похмурій льоху самоті, Хто квилить голосом стражденним, Нема назад мені путі. Там друга вірного могила, Живого в пам'яті моїй, Хоч його душу пітьма вкрила, Я вічність обіцяю їй. Та ні! Квилить не примар Не тінь померлого Тремка Дружині вірній Туга яра Сльозами очі Випіка До давніх пут До мук колишніх Рінальдо серцем рветься знов Та що це? Пазури Припишні Це гнів І ревність чи любов? Так це вона, куди тікати, Як почуття вгадати ці. Дозріла кішка, двічі мати, І свята невинність на лиці. Вона все ближче, люба, мила, Навколо мене все ясніш. О, що зі мною ти вчинила, Рай не душі, а в серці ніж. Помер мій друг, вона знайшлася, о, щастя, захват, лютий біль. Дочка, дружина, і знялася, чуттів, пекельна заметіль. Тримайся, серце, не впокорить тебе краси облудний блиск. Зальоти лише приносять горе, а станців теж мізерний зиск. Дарма мене вам спокушати, У мене вища є мета, Однакова й дочка, і мати, Не та душа, і любов не та. Кицькиць -киць і міно, Мудрим бувши, Ніяким кішкам я не раб, Помщусь, замуція, шкурнувши від ваших чарів, Ваших зваб, о, друже! Кожен шмат печені, рибина, кісточки смачні, Ці речі для кота священні Тебе нагадують мені. Шляхетний брате і герою, Невинна жертва псячих морд, За тебе стану я горою Від знавіснілих їхніх орд. І знов тяжкі душевні муки, І серце знов таке сумне, та дяка музам від розпуки вони врятовують мене, І я стаю клубком емоцій, натхнення, будить апетит. Я їм не згірше, ніж їв муцій, уява до небес летить. Поезія висока втіхо в найтяжчим горій боротьбі, Хай вірші сипляться, як зміха. Всім, геній, я слуга тобі, О муре, шепчуть палко дами, наш муре, юнаки кричать, Мурчинам вічно будь із нами, На всіх лиши свою печать.